Пастухи підкидають хмизу. Він далеко від мене, і все ж степлює душу. Не сам я посеред цієї глухої ночі. Кінь зітхає нутром, форкає і спасує присмачену вечірньою росою траву. Весь день він йшов то доброю ристю, то трухцем, і притомився, охляв, і тепер пасеться жадібно. Кінь не кепський. Високий, з довгими тонкими ногами, сухими грудьми. Мабуть, народжений під сідло, для бігу, для вітру. Але попав у роботу, у віз, став робочою скотиною, затяганою, впертою, понурою. О, то велика різниця, кінь верховий повезун і кінь возовий селянський. Верховий знає, що вся його потуга в бігові, красиві ході, грайливості. Те особливо поціновує хазяїн, він, мов би, і у Коськи. «Ну, граєш!» і милується його норовом. А кінь перебирає ногами, вдає, що хоче гризонути вершника за коліно. Він – вигулянець, хазяїв – улюбленець. Він бридеться поганим стілом та поганою збруєю, ніколи не впаде на землю, задравши копита та не почне перекидатися з боку на бік, в пелюці та кізяках. Він чекає на опалку з добірним бівсом, на шматок хліба з руки господаря і платить йому красивою, гордою ходою та летом по чистому полю. Возовий кінь не знає радості, свят, бреде по дорозі день до вечора, а випряжений піде попаски забреде в такі бур'янища, що грива і хвіст позлипається в кім'яхи, або ж заліза по саме черво в твані вилізе звідти в рясці та глеї. Верховий кінь не піде далеко від хазяїна. Кінь возовий норовить податися кудись, де його не можна знайти. Я люблю хороших коней, люблю мчати на них на перегони з вітром, і як заграє кінь, в мене сміється серце. Я пасу коня на волосяних віжках, засинаю. Він смикне, і я прокидаюся. снилася мені церква в нашому селі, така маленька і така стара, що здалеку скидалася на ожеред соломи. І хтось стоїть у білому на дерев'яній паперті, подзвонює ключами та манить мене пальцем. Я малий-малий. У солом'яному брелі підхожу ближче і бачу, що то батько, він не тільки у білому, Айсан білий, як лунь, і скроні поввалювалися. Більше схожий на шкелета, ніж на людину. Я сахаюся і біжу, біжу, і вбігаю на власне подвір'я та кричу, «Мамо, чого ти, синку?» – озивається з городу мати. Я прокидаюся. Кінь потягнув вішки, і моя рука затерпла, шорстка волосінь повпивалася в руку. Потягнув за вішку і перев'язав на другу руку. Думаю про батька. Він чомусь часто почав приходити до мене в вісні. Майже кожного разу я розумію, що він мертвий, і сни для мене дуже важкі. Я не боюся мертвого батька. Він помер давно, і від нього досі лишився тільки кістяк, подібний до тих, які вимиває весняна вода на Запорозькому кладовищі. Всі ми станемо кістяками. Ми і є кістяки, живі й мертві. Одначе ті прожили своє життя, ми маємо прожити своє. Мій батько п'яничка і трохи лиходій водночас був дуже набожний. як та в ньому уживалося? Що суботи що щонеділі водив мене до церкви, а в великий піс Брав туди кожного дня, і я подовго вистоював у тісному, ветхому, вологому, схожому на сінці притворі, коли ж ноги затерпали зовсім, ставав на коліна, буцім молитися і так відпочивав. Сутіні на мене суворо дивилися боги. І ревів псаломщик, його голос злітав під ветху, баню таким громом, що, здавалося, ось ось розвалить її, і всю церкву і трохи заспокоював голос батюшки з алтаря, м'який і лагідний. І сам батюшка був добрий, тільки дуже бідний, у потертих ризах та чоботях з старими пришлами. Захланний, ворогобний мій батько часто чомусь чіплявся й до нього, а батюшка лише посміхався та намагався заспокоїти його. Але заспокоїти мого батька могла тільки мати. Тиха та добра і милосердна а водночас безбоязна і аж виличава. Мати чомусь також почала часто снитися мені. Батькові потрібно поставити в церкві свічку. А мати? Спогадує її, і серце мені щемить. Моя мати. Я не знаю, хто вона. Чайка чи ластівка? Чи хохітва, чи й трохи каня, А може все разом? Я її син, але, відсторонюючись, знаю, що такої матері більше немає в світі. Вона й добра, вона й горда, вона розумна і неймовірно роботяща. Їй би бути панею або хоч дідечкою, порядкувати великим господарством. Робота горить в її руках. Вона і сіяла, і молотила сама. Батько або бурлакував, або бігав по пихачах при панах, що й залагоджувала всі батькові негаразди. А як вона співала, а як молилася, у якій чистоті тримала нашу хату. По суботах мила у вербовому зрізі нас з сестрою, далі милася сама і сідала розчисувати свої коси. Вони в неї чорнющі, як ніч, і до самої землі. Вона розчісувала їх великим гребенем для прядива. А ми сиділи і заворожено дивилися. І так само заворожено дивився батько. Тоді він ставав маленький і смирний. Він знав, що таких кіс немає більше ні в кого у селі, і такого голосу також, і почував свою вину перед нею за нашу нужду. «Як же я давно бачив свою матір!» Один-єдиний раз після татарського полону.